قالوا الضروريات منها خصياتنا والحس قد يغلط كثيرا كالأحول الواحد اثنين والسفراوي قد يجد الحلو ومرنا منها بديهياتنا غرض دي شارح رحمت الله ليلى ذلك دي شرحنا دو خبري دي یو کر کوي د لا لپاره دی خصسم او د جانب مقابله دویم بیا رد کوي په دی د لالو بندې هو دا المناظره. مونظره د مننظرې طرریخه دا وي چې کله دی یو چا سره پوي خبرې بندې بحث کوي اوول به د خپل داوی د پاره د پیش کې ولیکہ تا دعو وکړه خو پیغه یغه باندې له تاسو سره دلایل نوی نو دې ته خو تحکوم لیکیږي او تحکوم قابل قبول نوی دویم نمبر کې به بیا ته د یغوی دلایل راوړې دریم نمبر کې به بیا رد وکې په دلایلو د دوی باندې هغه به جواب کې نو بیا به ته داوا علا اکمل وجه ثابت سي نو په دغه ترز و طریقه بنده مخیده اهل الحق ده پاره. دواء دلائل شارح رحمت و لاله را اوڑه له. یو دلیل تحقیقی زکر که یو دلیل الزامی زکر که. نن دی دوی د دلائل نقل کهوی نو بیا پیغی بنده رد کهوی جواب ورنکی. اول دلیل دوی داوی لیده. دا. ضرورات په دی کې هغه کوم قسم قېسمسی دا چې اغته حصیت وویللی کېږي نو هغه حصیتو کې ډیرهغللتې واقعې کېږي نو کله چې په دی اسانه قېسم دی بې حاتو کې هغه ډیره زلتې واقعې سوه لکه مسله یو سړی احوال دا د غستر کې دی دي نو یغته یو کس دوه معلومیږي نفسل امرکه خو یو دو کې دلې نسی نو اوس معلومه دغه نفسل امرکه له سره وجود نه لري او دو دا رنګه د ویم فریقي اې چې دا تابع دی او دی د روغ سړي عقیده دی یوال وانو یو ورته معلومه دي احوال اعتقاد دووال و دورتم معلومه له لا ادريانه ايثنا اصل خبره دادا یو کس دوه نې جوړې دله یو خود دو کې دلی نې نو کلا چې دی یو ته یو معلومیږي بلته د یو ته روخ شړي ته یو کس معلوېږي او بلته دو معلو میږي هوول لره معلومه داات چې جززمه او یقین په دی بندستانه نو شک دب کې نو اصل تفیل بهدسې وکي چې منه حې یادې ویلې اشاره دی ته وکړله دد بې حاتو د پاه اه ډېام راغلی دي دا تر یو قسم وجو ده نو تاې په په المقام مقام کې وای چې بې دا تقریبا په و قسمه بندې دي یو قسم د دی ته اوات ویل کېږي دویم قسم د دی ته حصیت دریم قسم درمېسم دې تهچ دانات ویللی کېږي سرم کېسم د دی ته فیت ویل کېږي په ځینې ډول څه ده د دیتا هغه مجربات الیکيږي شپږم قسم ده د دیتا حدسيات الیکيږي ووم قسم ده دیتا متواترات ویلیکيږي دا خبره خو د فن منطق ته ترسره د چې ایلن څه ته نظری څه ته ای بدی شي څه ته مايا توقف على النظر ولم مايا توقف النظر سهل له حصول صعب له حصول هلسلم سفري به هر کيس د دې ځای سره مناسب دوی له چا منحسياتونه باز له دې بدیهاتونه اغه حسيات دي نو چې کله باز وي له معلوماته د دې لپاره نور اقسام موجود دي نو تاسو به ترسیل المقام کې ويای چې دې بدیه دې لپاره ټول اقسام اغه تقریبا ودانه راغلي دي یو قسم د دې اوليات دي دا هغه قسم دی بدیه ته ویل کېږي چه حصول د دې موقفي په تصور د تر فینو باندې چه کله تصور د تر فینو عقل وکي ورسته له دنا عقل جازم ګرځي بينهما لك مثلا توي بدون توقف نه په امري آخر باندې لك مثلا توي چې الكل اعظمو من الجزء و اس کلات تداول چې كل اعظم له جزء ني دا اوس موقف دا د حکم عقلي دا موقف دا فقط په تصور د تر فینو باندې سیکه تا ته سوور د کوله موقع چې مجموعه کېږې مجموعې اج دا و ته چیکه دی تهصور د جززهه موقعه چې دا ویل کېږي سره یو جز د دی لره نو معلومه دا دا چې دغه ټول اجزا هغهه ددي یو جز نه زیات دي په عقل جازیم گردی ته ووقفی په امرې آخر نه در دویم قسم د د ښص یاد دی ده هغه قسمې بې هیته ویل کېږي چې حصول د د مووقی په حواې ظاهر یو بندې لکه مسله نه بل فلاسفه باندې او شي معلوم کي مشمومات سلو په فزې باندې او شي معلوم کي مزوقات سلو په ذائقه باندې او شي معلوم کي یا اغه مسموعات سلو قوت سامعي باندې معلوم سی مبشرات سلو په سترګو باندې او شي وينه نو دته وی لیکي جحسيات درېم قسم د دې د پارو وجدانيات دي وجدانيات عبارت د لدينا څخه لا هغه قسم دي بدیهنه چې حصول د موقفي په وجدان او په حواس باطنيه باندې نوې ورته ویل کېږم ځکه چې کله او اوقلته توجوو کې نو یجده هوده هوله غه سره پیداده کې او بلکسم د دی دریم نهرم قسم د دی دپارهغا فترات دی نو فطریات ویل کېږي هغه قسم د بې هاتو لره چې خوشول د د مووقیغا په خوصول د د مووقويغا په دسې واسطې بندې چې لا تغب غیرې منف کووي له د شي نه ولیکہ په د سیاسي واسطه او دلیل بندي موقوفو چې آغا, اغا اغا اغا تغيب او منفقو لدينه اغا پنا کېدم انفکا کو بلتون راغلیو دل ول دینه نو بیا دې ته نظریه ویلې کیږي نو فرق سره په دې یو ټکی بند راځي چې سلرن قسم دی بدیهات او اغا فطریات دی فطریات عبارت ده له هغه قسم د بدیهنه چې حصول دی دی موقوف وي پا دسته یه واسطه بنده چې اغا واسطه لا تغیب غیر منفقه بی لده نا پا یه وقتی اوقاتو کم جدا کی گی نا پا ده خبره بنده فرشه او ده قسمتا قضایا قیاساتو ها معاها هم ویلی کی گی لکه ده یه قده پاره مثال دارا دا. لکه تویه الاربعاتو زوجو نا دا جفدي جفت دی تاک ندی اوز ده پا یه دلیل بنده موقوب ده په یه واسطه بنده موقوب ده و أغا واسطة لدينا كلم نجدا كيكي أغا واسطة صدا؟ لأنه من قسمون بالمتساويين وكل ما هذا شأنه فهو زوجنا فالأربعة زوجنا أربعة ده جفت ولي وذلك هذا انقسام متساويين تقبلوين كم شأنه ده رنگوي أغا زوجوين ومعلوم دالس أربعة هم زوج دي وذكره ده دليل بند موقف ده و أغا دليل واسطة ده ودليل واسطة ده فأغا ده الأربعة وزوجون نجدا كيكيكي چ 44 توی انقسام بالمتساويين بووی چ 44 توی نو دو دو تب تقسیمی کی مسائل تقسیم به رازی نو حاصل دارا د 10 لرم قسم له فار دې فطریات د دې لپاره مجربات مجربات هغه قسم د بدیهیاتو ته چې حصول د موقفي په تکرار د عمل او مشاهده سره بیا بیا یو عملی کې نو از سرطاره پاره و حکم معلوم سی لك مثلا اسقمونیا مسهلنا سقمونیا دا یو بوتید اغا سړی ته اسهال پیدا کی یوری دی اغه اسعمال کې اسهاله پیدا ک بیا دی دی بوتي اسعمالو کې اسهاله پیدا ک نو تا تا اغا په طریقې دی مشاهده ثابت سولہ صدغه بوتي نو دا اوس بدی خبره دا چې دا بوتي بخامه اغا دغه ما بیماری پیدا ک نو دغه حکم چې دغه حکم چې معلوم سو ده هغه په طرې دی ب دا حت معلوم سو ده نو دغهېسمې بې هوي لکیږې مجربات پم کې شپګم قسم دی د پااره حې یاد دي خات وي ل کېږې دی ته چې حصول د دی موقوف په انتقاله د ټی ب د انتقال تدریج نووي ځکه تدریدي انتقال انتقاله دا په بعض د نظراتو کوي د انتقال راغلیوي خو دغه انتقال وي روست للم نه او زاو او په کیفیتاتو دی یو شی باندې لکه مثلا تعویلی نور القمر مستفاد من نور الشمس او سپدی صورت کې څه تعویلی نور القمر مستفاد من نور الشمس نو دلته تا د انتقالو انتقال او کې حکم لرې شرانای د سپګمې د ادم مرنا اکیستلې کیږي فدا بسړې ال ته کی شکل د نړۍ علم راغلي وي په کیفیتاتو او په اوزاوه د دی شمس باندې دیغه کیفیتیا درته معلوم وي دیغه اوزا درته معلوم چه دا کالا پا دی برجو بیا دا دی محاضات اغلا دی قمل سره دلیسی نو دا بیا لیغن رنائی راخلی چې په دغو برجونو نو کیوی بیا لمر په دی برجو کې راغی او سپگمی پا دی برجو کی راغ نو بیا بده دی په ما کې که محاضات وی یو بلا بلن استفاده که رنائی راخلی نو دا غا تدریجی انتقال سرائی که دا بروست د دی آیلم نوی نو دی توی لیکی گی حدثیات دي متواترات اغه قسم دی بدیهی ته ویل کیږي چې حصول د دې موقوفي چې حصول د دې موقوفي او حصول راغلي وي لوږدي کثرت مخبرینونا خو دمر مخبرین وی چې اجماع دې دی علي الكذب محال لکه مثلا اوسمگه ایو بغداد موجودة. موجودة دا دي دي موجود ده کراچي موجود ده په کور موجود ده نو اوس په دې باندې دمو گوتاسه د غایل می حاصل شوی ده اګه د دې وجو نه چې دومره ډیرو کسانو راټولې دي چې دیغه اجتماع پکې ځبنده محاله ده نو دي دي و اوسان د دې بدیهات او د فاردي پدې کې اسانه قسمه هغه حساسيات او اولیات دي پدې کې اسانه قسمه اه حساسيات او اولیات دي ستاسو ذہن کوم خبره کې نهسته کبه د تماات کوم څو کس هم شول و دانې یوته ویلې کېږي اولیات دویمه ویلې کېږي حساسيات دریامت ویلکیږي وجدانیاته، سلارم تو ویلکیږي فطریاته، پنزام تو ویلکیږي مجرباته، شپګم تو ویلکیږي حدسیاته، وون تو ویلکیږي په دې آسان پټولو کې آسانه قسم دوه قسم نه دي یو ته اولیات ویلکیږي او دویم ته ویلکیږي هغه خصياته نو اوس فصيانو دلیل دانې ولې چې اوس دغه اولیات چې دي اولیات په ټولو کې آسانه قسم ده نو پدې کې مغه نه دا راغلي قسم قصنده نو پدې کې مغه غلطي راځي لکه مثلا یو سړی د یو سترګې کېږي نو یو چې دغه دوه کسان یو معلوميږي اوس اصل خبره خدای وي چې د غسترګې سترګې ته صورت راخلی دا, دا دواړه سترګو دواړه سترګې اخر د صورت کوي خو بیا هم دوه سړي ته نه معلوميږي یو معلوميږي ولې وې دې وجنه چې اصل کې دغه د دراچ سترګي کوي اغا په واسطې دي مجمع نور سره نو د دې ځاینم یو یو پي پراغله ده د دې طرفنو م یو پي پراغله ده په دغه ځای باندې دوه اړ یو ځای دی دغه مجمع نور ویل کیږي بیا دغه دو پي پونو اغا تلاقی کلی ده یا په طریقې د تقاطع روستر روان د حواس خمسه کې بیان راځي یا په طریقې د تقاطع د دې نه چې کوم پي پراغله اغه دغه ده د دې بلد نشراغلې هغه دغه شتولې د زرب نشانه جوړ کړې ده په دې مابین کې څه سره یو جیسو دی کنه دا د یو جې کې دوه زیتوې لکه کې نور نو په انتباه د صورت سره په مجمع نور کې دا یو سره کوم صورت راوخلی ا مجمع نور ته راوړي بل هم صورت راوخلی نو د دې وژن په دوارو سره ګوندې چې څلای یو شی ویني دا یو ورته معلومیږي دوه نه معلومیږي کنه په کار خداوه څ دې یو سرګیو شی راځي چې دلته معلومات دي دي بلل بندني نظر ټکول دي دلته معلومات دي خوده د دوارو نه چې صورت یو وجه وجد دیغه د فارداوی چې ادراک دي د صورت هغه په سبب د انتبا سره وي هم مجمع النور کې نو دغه ځای تصویر کې یو د رې ملاقات دی په په د پهونو د ملاقات او د اتصال ځای تصویر کې مجمع النور نو کې صورت یو راځي دیو جنا دا صورت یو معلوميږي اوس کله د یو سر نور خراب سا. جوفی واحد جوفینو ګځېله جو جوفی واحد دلته تلاقی راغلی و که نه دا د ملاقات ځای کې یو جوفوله اوس دا خراب شو په م نور کې پارک نو چې دا خرابو دا جوکې پاتې نو جوپینو ګځ ده نو د یو سره تا چې را وخت سرګه د ځان تماملو تا چې د بل را وخت ځانته تماملو میږي نووف یانو خبره دا وکړه خبره اسې وړږي. یګوی <تصفيق> خبره دا او چې کله په دې اسانه قسم کې چې هیڅ یادی غلطی راغله نوعی نادیان یی چې موږ ځکه ویل چې په په خارج کې ل سره شی موجود نه ده ولیکو موجود وي خو یا به یو یا به دو. دا خو نو سکه دلی چې داګه یو شی دی دوی سي او یادې هغه دو شي انویل ک احوال دې د یوسې هم معلومه ده چې څنګه نه ک دا اسی او حمد دې دی یو پهوه هم کې یو شی راغلی ده نو یو ګرځ ولی دی بل بلف هم کې دوه راغلی دی نو قول د دو کلی ده او انندانو دلیل ویللی چې ګوره چې کله په دی حاتو کېغلتي راغله په خارج جو نفول عملې د دی د پااره معلومه دا, دا وجود نهشته ولې کوئ خو یا به ټولو چې یو ده او یا به ټولو ویللی چې دوه دی نو احل وللی یا چې دوه دي اوغرروغلی یا چې نه یو ده ومو معلوم ادارت اشیاء ته به دی اعتقادی دی یو اعتقادی یو والد نه یو ګرځولای دی بل اخیدہ او اعتقاد د دووالدانو د یو ولی دی او د لادریانو دلیل داسو چې یو خود کېدای نسی دوا یو کېدای نسی نو معلومه ده چې په دې بند جزم چې په چاره لپاره حاصل نه ده ولیک جزم وي او یو کول به کړی وکنه نو معلومه ده په ټول شیا کې شک ده دویم دلیل دا, دا ویلای دویم دلیل دا ویلایم چې په حسیاتو کې تاسو زکه مزوقات داخل دی کنه په مبصراتو کې وګوره غلطی واکې سولې نو دی. دی دا رنګ اغا په حسیاتو کې مزوقاتم راغلي دي په ذائقې یو شی معلومیږي په دې کې هم ډېره غلطي راځي څنګه ډېره غلطي راځي وی یو سفراوی صړایره سفراوی صړایره سفرا دا د عناصر 40 د انسان کې چې ترکیب د انسان د یغنا راغله دا یو خلقت دا یو مزاج ده اصل کې انسان مرکف ده د اخلاط دي د عناصر 40 دي عناصر 40 یو دم ویل کیږي بل بلغم ویل کیږي بل سودا ویل کیږي بل ته سفرا ویل کیږي د دم او د بلغم تعلق اغال او بوسره ده د سیاواده تعلق اګه له خاورې سره ده او دی سفرات تعلق له نار سره ده نو مساله دا مسال چې تر څو پوری د اخلاط اربعه د سلور شانو ته عناصر مې اخلاط مې کله خپل ترکیب واغني چې د انسان جوړ لانی وی تر راغلي د ته عناصر ولکې اصول دي او څکل دا خپل مابین کې سره ګډ شولو ترکیب د انسان تر راغي با د ترکیب د ته اخلاط اربعه ولکېږي له خلته هم په ما بينهما ځکه خپل ما بين کې بیا غړسي وي نو که هر یو تعادل کوي سیده نو دغه ناسره اربعا یا دغه اخلاط اربعا 40 پورې معتدل وي نو بیا د سړي صحت برابر وي او کله چې يوم په کې غالب څه نو بیا د سړي صحت صحت بندخامه ښه خا تاثیر لوي نو بیا صحت روغ نه پاتې کیږي او چې یو شلاید د دې کې صفرا غالب وسولہ دېغه سفره غالی بهه او د سفره تعلو د چا سره د نار سره دد په وجه بندې په بدن کې ګرمایش پیدا کېږي او د ګرمایش سره تلخی لاظ ده د رمایش سره تلخ لازم ده نوغا د د په ځایکهې تریخوالی پیداشي اوس که ګړه داخلې په زه به بندېږي طرخه ورته ل کېږي کا پیپل میټ اخلی طرریخ ورته ل کېږي که چې ن اوس یورروو سړی ده اغاسې کلهبرا را واخېخوا ورته معلوېږي. و یو ده د دېغه سفرا دات سویدا نو په یغه پس په یغه باندې په بدن کې ګرمایش دیات سویدا تلخی ور سره لازمه ده هر شی دته تریخ لګیږي نو اوس دوی دلیل دا ویلې چې کله په دې کې غلطی راغله نو یو شیخ خوغو تاریخ نی کوي نو که چېرته د څه وایې په اصل عمل کې شیا نه یا په خوغو یا په تاریخ داخه کې دلینسي چې خوغو تاریخ دیوالی خو معلوم ادارته اغه سفراوی اي ته تاریخ ده او اگر وښړایي ته نه خوګ ده خو معلوم اداره سيسته نه دا اصلي دوی اوهام دي یو په وهم کې تلخي راغلي ده او دي بل په وهم کې اغه حلاوت راغلي ده نو یو شي کې مرارت او حلاوت د دواړه نس کې دي معلوم اداره چې دا محض اوهامي باطل دي په خارج کې وجود نه لري اندياني اي جنا صاحب په خارج کې خو وجود نستا خو تعبيدي اعتقادي د سفراوی عقیده داوه چې پدې کې میرارت ده او دی روح شړی عقیده داوه چې پدې کې حلاوت ده یو ویلي چې پدې کې خوګوالې ده او بل ویلي چې نه پدې کې تریخوالې ده نو تابع دي اعتقاد لا کنه لادریان یې نه یو شيخ خوګو تریخ نشي کېدلی خو چې دا یو یې خوګ د بلې تریخ د معلوماته د یوم یې کې نهسته نو د موږ دا هغه ثابته سره په کې شک ده دوه دلایل دریم دلیل دا ویلی بلکه سم د دې لپاره اوليات دي لکه مثلا توي اي الكل اعظم من الجزء نو نقص... اوس په دې کې د علماو اختلاف راغلی دا خو ګوره اعلان نو ودي ایلنده دغه اعلان ويته اګه سهل الحصول چې په ټولو کې ډیر اسانه دو دوه قسمه وکنه یو حسياتو په یوه کې ډیر غلطی راغله او دویم قسم دي د اوليات نو په دې غ اوليات کوم اغه اختلاف دي علماو فایده لکه مثلهته چېکللواعظ منجزه نو جنې اوله مع چې ناکلاعظم دی جو نه نهوي بلکې جز داعظم لکل نه کهنه بهته او اوس مرم چې تلی لغکه بندې سر چې مرهده ل کو نکل چېر د اعظمې نه کله کلهاعظم دي سه لیکل نه نګوره په ک اختلا را او دارنګ پهې بندې غ ب پیدا کېږي شي پیدا کې کې لکه ګور دا دی اولیاته نه ده چې هر شی هغه به یا موجود یا بمادو وي هر شی هغه به یا موجود نو په دې سایل سوال کې چې زه به تا و خم یو شی نه به موجود او نه بمادو وي لکه حال حال څه ته ویل کېږي مخکمه د حال معنا کړي وا چې حال ویل کېږي چې دلته نه موجود وي نه بمادو په دې خبره باندې پوښیږي نو هر کله خبره لندو هر کله چې په دې اولیااتو کې اختلاف راغی هر کله چې په دی اولیاتوبندشي به وارید وسولې نو معلومه دا رسنه فل امر کې نهسته کنه دا دي په ونه چې سره غلي دی د خپل ونه مطالعه کې خبره کړي دا یا چې د چا په یاعتقاد کې راغلي دی یا اعتقاد مطالعه کې خبره کړي دا او یا د تردود او د شک وجه وجنه جزم په یو طرف ونه ځکه اختلاف هم پیدا شه او ځکه په دی باندې شی به موارید وسولې وو پیدل کېنه بیا صاحبانو اعلی قسم دی یا ای کنا بدیهیاته سلسله دی نظریات او رسیدلې و چاته بدیهیاته ځکه نظری دی نظرینه نه حاصلېږي و الا فیلزم الدور او تسلسل سلام کې تاسې لیدلې root د سلسله دی نظریاتو منتهی چاته ده بدیهیاته ده نو دا دی غیره لپاره فرع شوله بدیهیات دی غیره لپاره اصل شوله چې کله اصل سره یقین په یو شی نه راته په نفس الامر کې یو نور نو ور سر سره ثابتې ده نظاره استراحه بطريقي تاريخي او لا سرن ثابتي جي على اولدين ادادا چه نظر وي لكي دي لرتي وي و نظر وي استدلال سره او دغه نظر وي استدلال کې تناقض او اختلاف لکه مثلا يو فريق دليل دا وي له د عالم قديم دا لانه عن المؤثر وكل ما هذا شانه فهو قديم والعالم او بل فريق حادث لانه متغير وكل متغير حادث هيكنه فالعالم نو نوڅه کله په دي انزارو کې اختلاف او تنافس ده نو د دې وجنم په دې سره شي نصابتيږي نو اوس دی اعلان دی فارغه دي دغه دوه خسمه چې نو په بده هی باندې په خارج کې یو شی ثابت څه سا. او نو په نظریه باندې خارج څه خارج کې ثابت څه سا. کومه ده مدا شوړه سلسله سره ستنو عینادیان او یا تابي دي او تيقادي عیندیان یا تردید او شک کې راغلی ده لا ادريان نو خبره ده چې اهلي حق څه خبره کوي چې هغه دي خبر دا خبره قابل دی منلو نه دوی په دې دروي په وېښو ځینګم کېناسته د شارح رحمت الله علی باندې دو اشکار دی اول اشكال <تصفيق> <شكال> دا ده چې کله دوی دا ومناله چې په دې شیانو کې غلطیا استه خو دوی ته سیمې کنه چې په خارج دا قول دی دوی غلط ده یا <تصفيق> یو دوی او یا دو یو ده په یا حلول کې مرارت ده او یا په هغه هغه شي چې هغه کې مرارت ده په یو کې حلاوت راغلی دا وو چې درنه نو شي که دا غلطي و منله غلطي حقیقت د هتافون کنه دا و دې سل به کلی ولا خارج نه په خپل یو حقیقت, دا دا یو حقیقت و مننه نو سل به کلی دا و پات شو سل به کلی خو به یو فرد اپراډویم نه تسلیم و لای او دم تخېو خپل تسلیم کړه نو نا جواب کولای دا چې نه دا غلط تا څه د یمنی دا غلط دا دا د خلکو په ګومان څه اله سنت الجمادی به نه مني زه دا خبره و دې کوه راکنه بل څه دراغه صاحب په کلام کې ترارض او تناقض ده وله به ځکه یو دی ویلې کبه یې نو پیالي مضارع باندې څه خط داخل سي اگر څه یې فارم او ورسته د دې فرقه د لګاو کثیر نه اولنه معلومې ده چې لګ لګ غلطي راځي روس ته دی ویلې چې نا لګ لګ غلطی راځي ډیر راځي اول ګورئ دی اول نقیلت معلومه او روس ته په کثرتن سره تاکید وکول دي نه کثرت معلومه کلهت او کثرت سره زيده اندیک نه دا په کلام کې خپل تعارض او تناقض راغی دا عبارت دلته سره نسی کیږي یو څه سوال ته سوال پوښيږي چې خاص په موذاری داخله کې ifade ده څه نو د دې مفاد هغه د قلهت راغلل روس ته د دې سره قید د کثرت لګاو نو ځې صاحب کلامه کې لغت معلوميږي له هې کلامه کثرت معلوميږي قله او کثرت سره د دین دي نو د تا په کلام کې منافات او تضاد ثابت شو دا سې ولدي نه جواب وکي چې صاحب هر سرګري ملأ شګلني چې چیرته کته په مضارع دا د دې تحقیق دی 파رني قصې په مضارع باندې داخلسې کله د تحقیق دی 파روي او کله تقلیل دی 파رې دلته د تحقیق دی 파راده چیرته په مثال کې په وله قرانه کریم مثال ذکر کړی دا قد یعلم الله الذين يتسللون منكم ليواذوا الا يجد حضور ف صلى الله عليه وسلم دي مجلسنا اتخون کسانا اگر ورور شته دان کشي پکشي داسره وزي په دې باندې نه معلوم دا اوس البته معنا دې څه تحقيق سره ماته معلوم دي کداغه معنا یې کین لګلګ ماته معلوم دي البته دې تحقيق دې فارده کنه نه کومه دې تحقیق فارده نه نو دا دا چې قد یغلی تو کثیرنه تحقيق سره ډیره غلطی راځي په کې وریازه په کلام کې تنافي نه دراغلي عبارت سي عبارت قالوا دوی ولې د ضروریاتو منها حسياتنا بديهيات بديهيات بعضي له دينا حسيات راغلي دي قد او الحس قد يغلط كثيرنا والحس او دغه حس قد يغلط كثيرنا تحقيق سراب دي کې ډېره غلطي راځي خو اطلاق د غلطي له دينا دا بنا دا پزامن الناس دي اي سمګي نمنو حتى چې تشکلره باندې وکي كالأحوالي ومسال بنيدي غلتي دي بارا ووالينا كالأحوالي لكا أغشري سيستركيكا و ارا لو اجتاسننه اغا یو دووینه وسفراوی اغا شړای چ سفراي غالبوي قد يجد الحل و مرنا كلا كلا پیدا کوي خو شي و منها بدیهاتنا بعض دي اولياتي وقد تقع فيها اختلافاتنا او كلا قد يك اختلافات را دي و تارذ بها شبهتنا او قد بندش به را دي یفتقر ضرورت پیږي په حل دي کې بارکو نظر او نظریا فراد ضرورت دا فساد بدیهات دا فساد نظریا دا ولهذا لد وجنا كثرتها پد كيف جاء سوى دا اختلاف دع عقلا وقلنا